Мовою революціонерів-радикалів це називається опортунізмом. Треба зберегти в українців національну свідомість, не наражаючи їх на криваві жертви. Саме ці політики, вони належали до так званого «УНДО» – Українське національно-демократичне об'єднання, коли ще велося слідство над учасниками вбивства Пирацького – Розпочали заходи по налагодженню стосунків між поляками і українцями. Перед широким загалом вони пояснювали це необхідністю рятувати хлопців від Шибениці. Польські урядові кола пішли на зустріч. Одного з провідних членів УНДО, Василя Мудрого, було обрано віцемаршалком польського Сейму. Якраз під час процесу прийнято постанова про амністію, що потім, була застосована до підсудних, за віки їй Степан Бандера, Микола Лебедь і Ярослав Карпинець уникли шибениці. Але хлопці не хотіли ніяких поступок, уставлені до себе, і поводилися не просто відважно, а визивно. Відмовилися відповідати на судді польською мовою. Вітали один одного вигуком «Слава Україні!» Їхній приклад наслідували деякі свідки, за що їх карано штрафом у 200 злотих або 10 днями тюрми. Оборонця підсудних їх було чотири, Володимир Горбовий, Олександр Павенецький, Лео Ванкевич, Ярослав Шлопак. Постійно зверталися до суду з різними поданнями і запитами, які судом незмінно відхилялися. Зрешті, запити були сформульовані так, що в них уже була готова відповідь. Зате всі газети повідомляли, що не було ще такого процесу, на якому стільки адвокатських запитів було б відхилено і стільки свідків покарано. Самого Степана Бандеру силою виводили з залу суду, коли судді приходили до висновку, що його поведінка виходить за межі допустимого. Польський журналіст вважав це комічним. Що ж, можливо, це справді комічно, коли непоказного юнака витягують за руки і за ноги кілька дебелих поліціянтів. А от вирок прозвучав доволі трагічно. Бандера, Лебедь і Карпенець – смертної кари. Клемишин і Підгайний – довічне ув'язнення. Гнатківська – 15 років тюрми. Малюце Мигаль Качмарський – 12 років тюрми. Зарицьки вісім років тюрми, раки і чорні сім років тюрми. Але згідно з амністією смертну кару замінено на довічне ув'язнення, тюремні строки до 15 років зменшені на половину, а більше п'ятнадцяти на одну третину. От лише не зрозуміло, як можна було визначити ту одну третину для тих, хто був засуджений довічно. Підсудні вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебетів вигукнули «Хай живе Україна!» З цього приводу, Петро Бале пізніше напише, одне є певне, щоб увійти в історію національним героєм, реалізатором величної ідеї, батьком української державності, Бандера був готовий прийняти тричість смерть в нешафоті. Ту саму готовність він хотів бачити в кожній українській людині. Що ж про людину можна судити тільки по справах, бо їх видно. А ось про мотиви дуже рідко залишаються якісь беззаперечні свідчення. Бо так будь-яку людину, яка вчинила щось велике і прославилася, можна звинувати те, що вона це зробила винятково заради слави. Ну а тепер переходимо до львівського процесу, який розпочався 25 травня 1936 року. Так от, поки у Варшаві йшло слідство над Степаном Бандеровим і його спільниками, у Львові були вбиті директор української гімназії Іван Бабій і студент Яків Бачинський. Звичайно, це не було такою сенсацією, як убивство Ператського, сенсацією було інше. Експертиза встановила, що їх убито з одного револьвера. А справа була така. Григорій Мацейко, щасливо вислизнувши з рук варшавської поліції, прибув до Львова, кілька днів переховувався на конспіративній квартирі, а потім так само щасливо перейшов кордон з Чехословаччиною. Револьвер же він віддав. У військової референтури ОУН не було надто багато зброї.